«У мене кращий тост!» – глухо прошепотіла Нані. «За мій проект! За те, щоб до наступного літа я перебудувала дім у Процеві!» Ярослав Михайлович Новаковський повертався до хати на Оболонській набережні ще більш спантеличеним, ніж у ту мить, коли Нані оголосила про переїзд до Білявого виродка. «Виходить?» І донині донька не повідала Макарову про те, чому не сідає за кермо, чому перебудовує дім у Процеві, про Ануку. Розпитати? «Ще не час, тату, – скаже. – Згодом. Що в тебе на душі, доню? – мучився. Які ти правила для свого кохання склала?» Чи просто не віриш білявому до кінця? Як розібрати? Душевні гризоти дали поштовх парадоксальним діям. Треба би ще прослідкувати за цим Макаровим, наказав начальнику власної охорони. Тільки обережно, без поспіху. Нані і цьому білявому не можна знати. Чорнокоса Нані Новаковська наворожила білявому Сашкові Макарову свої світи. У них не існувало людей, близьких і дальних родичів, минулого, багатослівних роздумів про життя і амбітних планів, Підкорити чи принаймні врятувати Всесвіт. Сам винен, сказав колись, мені однаково яка ти розбещена, чи цнотлива. Нащо говорити про любов, однаково не пояснити? Ти білий крокус інших квітів не існує. Омана, марево. Фата Моргана. Немає нічого і нікого, крім них. Реальність день у день довбала гострим дзьобом. Варто було тільки розімкнути обійми. Та нані пручалася, наче розмови про них, що вони були ними до того, як пізнали одне одного – Породжували загрозливе, незліченне буяння інших квітів. Давай ніколи не згадувати про те, що було з нами до 27 квітня, шепотів Макар. Нані по-дитячому здивовано вигинала вуста, кивала. Нечесно, Сашо, я пізнала тебе пізніше. У них усе було нечесно. І на мить розлучатися не бажали. Та справи гнали Макара на фабрику, нані у І коли розбурхані буденною маячнею, зголоднілі один без одного донестями, врешті зливалися в єдине під прискіпливою увагою стін Мартиних апартаментів, Отоді-то й панували їхні світи. Ти єдина, моє прекрасне божевілля, мрія. Як же легко жити, коли не треба брехати, і є табу на розмови про минуле. До крил, до наївної віри, що і ніхто тепер навкруги не бреше, усе по-чесному. «Неймовірно, – розповідав Нані, – питання про держзамовлення вирішиться саме першого грудня. А що в тому неймовірного? Першого. В мене день народження. І такий подарунок ляпнув, і цілісінький день потім мордувався. Ну, навіщо сказав? Ну, хай би перше грудня». Він завалює дім білими крокусами. Нані дивуються, що це. А він шепоче «Мій день народження». Раніше був першого. Тепер 27 квітня. А це згадка. Олександре Миколаєвичу справи безжально шматували Макарові фантазії. Бухгалтер Трусив папірцем у руці. Катастрофа! Поляк не відвантажить шовк. Поляк? Ах ти ж сука! Домовилися ж. Оплата після отримання партії тканин. А що каже? Ну, я вже приготував готівку, зітхнув Гурман. Добре, їду. А що робити? Поляк Пішольський сидів у ковелі, затарював склади тканинами напряму від виробників Польщі та Білорусі, продавав швейникам України і чхав на чесне слово та домовленості. Обіцяв поставити шовк без передоплати, а передумав. І не задурно. Макар уже бував у Пішольського. Привіз 10 тисяч свіжих баксюків, і справа зрушилася. Адер замовлення. Як же ви встигнете? Календар свідчив. 25 листопада. П'ять днів? Устигну майнути до ковеля і повернутися вчасно. Нічого, Іване Марковичу. Це востаннє. Після Нового року Вийдемо на прямі контакти. І пішов він, розсміявся. Проблем не було, тільки справи. Хотів був гайнути на захід у ніч, та вчасно схаменувся, попередити Нані, виспатися, зідзвонитися з Пішольським. Ви тут пильнуйте все, Івану Марковичу. Та Боги з вами, Олександре Миколаївичу. Не наврочте. У нас тепер, як на німецькій броварні, і краплина мимо діжі не пролетить. А Пелепенко й досі не загратував одне вікно на першому поверсі, відказав прискіпливо хазяїн. Нані приголомшено констатувала руйнування примарних світів. Жити тільки коханням Ніяк не виходило. Перебудова Процівського дому повертала дощемних спогадів, наповнювала серце світлою печаллю. Вона чіплялася за дерева, кущі, ніяк не відпускала Нані до Києва, до Саші. 25 листопада, коли вона вже бігла до БМВ, за кермом якого скнів Боря Рудь, до Процева раптом приїхав тато, і не впізнати, сірий, тільки очі чомусь, не тільки сумня й прозорі, як та вода, серце. «З тобою лишуся», – Новаковський усміхнувся тоскно. «А хто ж твоєму Саші вечерю на стіл поставить?» Та Саша краще за мене готує, запевнила. А я тобі, тату, вечерю на стіл. Газдиня! А сам побачиш. Враз перестанеш не сміхатися. Я тільки Саші передзвоню. Макар із прикрістю констатував руйнування примарних світів. Дідько. Як же Порожньо в хаті і на серці, коли Нані немає поряд. Мчати впроців? Ні, Сашо, відпочинь, коли завтра в дорогу. За кермом треба бути. Встигну. Ні-ні, зранку буду. Поцілую тебе перед дорогою. Чому він завжди слухався її без заперечень? Випив сире яйце І на сковорідку кидати настрою нема Попхався до універмагу Україна Купити у ближніх кіосках цигарки Мінералку, щоби вже завтра ніде не затримуватися Вечір топив у людяних калюжах жовте листя Розмазюкав багнюку по землі Заплював ліхтарі Мільйонами Мошкариних трупиків Поривчасто дихав пронизливим вітром Наче захлинався від Отчайдушних жадань Макар щільніше Притис до шиї комір куртки Подибав до переходу Зиркнув на парапет Біля цирку Ніби там обов'язково Мала сидіти шмаркачка Повія, що колись Вітер Вимітав з парапету целофанові пакетики, що їх нині сотню за п'ятірку на базарах продають. «Змерзла сволота!» – буркнув зверхньо, пірнув у пішохідний перехід, і там, у чорному череві, раптом відчув, що страшенно хоче їсти. Сереї це тільки розбурхало апетит. На площі біля України цигани смикали по одиноких приїжджих, котрих нелегка винесла з залізничного вокзалу чи готелю «Либідь» у пошуках сумнівних пригод. Малолітня пацанва геготіла, глушила пиво і стяла, не відходячи від вітрин універмагу. Фургончики з шаурмою смерділи на кілометр а при стіні сусіднього будинку у купах сміття вошкалися волоцюжки й собаки. Макар стиснув ніздрі. «Падли!» Цвіркнув слиною, побрьохав до найближчого ресторанчика. Може, через задуху і сигаретний дим, з яким тут не могли упоратися кондиціонери, може, через несподіване роздратування Через ромів пацанів шаруму, але макар не звернув уваги на двійко чоловіків біля барної стінки. Один, худий, патлатий, нервово доводив щось другому, куди більш перфектному. Кінець кінцем вирвав із його рук конверт, посунув до виходу, хитнувся, зачепив стілець механіка. Фома? Макар ухопив колишнього одногрупника за руку, підвівся. «Фома, мать твою, знову ти? Ти отут прописався біля України?» Патлатий Фома недобро зиркнув у біг перфектного, демонстративно вмостився за Макарів столик. Підняв до гори худу руку. «Офіціант, пляшку не миров і відкрий при мені!» Знаю я вас. «Заплатиш?» – запитав Макара. «Ясна річ, чувак. Макар зрадів зустрічі. Як твоя автомийка? Ми з тобою середній клас? У цій країні будуємо чи ти ще в кіоску з шаурмою ішачеш?» «Яка автомийка, Саню?» Після другої Фома став відвертим, як нудисти на пляжі. Ну ти ж збирався автомийку відкрити. Хвалився двір'є, гроші зібрав. Фома захитав головою, махнув. Наливай. Гроші на дозволи і хабарі пішли. Двір розбомбили конкуренти. Добре, що не підпалили. А то без даху залишився. Там у нас на Деверзе будинки один біля одного. Піврайону би вигоріло. А менти? Треба було, ляпнув Макар. Сам себе засоромився. Ну, ясно. Так ти тепер? Фома вишкірився. Кивнув у бік перфектного. Козла бачиш? На нього працюю. Офіціантом у цьому хліві падло. Чай заникав. Макар усміхнувся спантеличено. «Фома, ти придурок чи як? Ну не вийшло з автомийкою. Хіба ми задля того у виші парилися, щоб тарілки розносити? Чувак, ми обрані. Своя справа, середній клас. Це всі депутатські шістки – Разом зі своїми хазяями так високо над реальністю літають. Чи тільки ти?» – вишкірився Фома. «Я – шістка?» «Пацан, у мене своя фабрика. Я вже й забув, як біля депутата трилувався». «Фабрика?» – скривився Фома. «А якась матуся подарувала?» Макар налився червоним, смикнувся. Ось тільки не треба мене трахати. Я заради своєї справи сам усіх навкруги трахав. А ти думав, отак просто? Ні, чувак. Працював конкретно. Зранку до ночі. І вночі. І маю результат. А ти? Ну якого біса ти у лузери записався? Ну не вийшло раз. Спробуй вдруге. Ну трахне це життя. Фома розсміявся мляво, відкинув порожню пляшку, підняв руку. Офіціанте, мать твою, горілку і м'ясну нарізку з лівого холодильника, не з правого, від якого тхне, знаю я вас. Фома, Саня, у цій країні ніколи не буде середнього класу. Фома маятником розхитувався на стільці, усміхався придуркувато. «По-чесному, свою справу нереально!» «Наші он, хто на базарі торгує, хто вшивими манагерами по офісах, хто й досі тикається, хоч якоїсь роботи шукає, тільки покидькам щастить». «Ти зараз назвав мене покидьком?» Макар ухопив Фому за барки, смикнув до себе. «Чувак, за базар треба відповідати!» «Відповідаю, ти покидьок!» – зареготався Фома. «Лузер кінчений, сука! Що ти про мене знаєш?» Макар підхопився, відштовхнув Фому обернувся до перфектного, тицнув у Фому пальцем. «Мій друг платить!» Сунув до апартаментів криголам. І всі ті вітри, калюжі, цигани і обістяні кути по цимбалах не зупинять. Ні цигани, ні калюжі, ні Фома та інші лузери, які тільки і вміють про життя розпотякувати. А спробували би Нічір, трахнути. Характеру вистачило. Не знав, що перфектний уже відібрав у Фоми конверт із зарплатнею. Що в кутку кухні двоє дужих охоронців методично вибивають із Фоми дух. А та мала хвойда, що вона колись розвела Макара на секс, її вже давно прибили і ніхто й не поплакав. Тільки пораділи, хай краще у землі гніє, ніж посеред порядних людей погані хвороби розносить. Зупинився біля парапету цирку і раптом подумав, що поки його любить Нані, жодна падла не насмілиться зруйнувати його життя. Похолов. Вихопив мобільний «Нані!» – кричав уночі. «Без тебе мені нема життя! Без тебе неможливо!» 26 листопада о 6 ранку Нані стояла у дверях під'їзду будинку біля цирку, в легкому светрику, лосинах і самих лише капцях на босу ногу, що сили намагалася умовити себе звикати до того, що Саша – і надалі від'їжджатиме на автівці надовго. Та перед очима широкий шлях, трактор, сумні мамині очі і тьмяний тато. Макар натиснув клаксон. Фа. Прощавай, Люба. Всміхнувся з автівки, вмикнув двигун. Кіа вилетіла на проспект. Макар однією рукою тримав кермо, другою кинув у бардачок тугий пакунок. Мартині сто тисяч гривень поїхали до Ковеля разом з механіком, бо вирішив раптом, що повинен привезти Нані неймовірний дарунок на свій день народження. Нані біля під'їзду геть змерзла, спішила до ліфта тремтіла. «Чому він сказав «прощавай»?» – чіплялася до слів. «Ні, не хочу навіть думати про це. Усе буде прекрасно». «Саша повернеться скоріше, ніж я думаю. А я?» Я устигну підготувати йому сюрприз. «Свято! День народження! Добре, що обмовився!» Захопилася. А й справді, годі думати про зле. Свято. Вона покличе робітників, щоб допомогли їй повністю звільнити вітальню апартаментів від хазяйських речей. Досить компромісів. Тут стоятимуть два дизайнерські крісла від казалі і диван від Крістіана Зузунага. Між ними прозорий столик зі скла. Все. А, ще квіти, крокуси. Саша теж її єдина квітка. Інших не існує. Умостилася на кухні з блокнотом і мобільним. Ох і не просто терміново замовити крісло з Італії, диван із Данії. Рознервувалася. А раніше не можна, вона платить. Розсердилася, жбурнула блокнот, аж під холодильник залетів. Геть розстроїлася. Ухопила довгу дерев'яну виделку, що нею зручно м'ясо на сковорідці перевертати. Заходилася блокнот з-під холодильника визволяти. намацала ще щось, витягла. «Що це?» Крутила у руках звичайний целофановий пакет. І відкривати незручно, не навчена чужого торкатися, а цікавість бере. Тільки гляну, вирішила врешті. Обережно підняла за краєчок. З пакету на підлогу випав маленький записник. І Оксамитова коробочка, що в них зазвичай ювелірні прикраси ховаються. Нані відсунула записничок відкрила Оксамитову коробку. Жах, розсміялась. У коробочці сяяла дебеле чоловіча каблучка білого золота з незграбним чорним каменем. Під каблучкою листівка. Сашко, мій несамовитий бог, обожнюю, кохаю, жадаю. «З днем народження, щастя моє! На віки твоя Марта!» «Що це?» – прошепотіла. У кутку листівки приписка 1 грудня 2009 року». Звідки ж нені знати, що передбачлива Марта заздалегідь коханцю подарунок на день народження приготувала? Баклан допоміг. Хай йому грець. Ще влітку все толк. Конфіскат, конфіскат. За копійки біле золото. І чого ж не взяти? Марта й собі тоді цяцьок накупила, і оце Сашкові. Традиційно під холодильником приховала. Нані жбурнула коробку з гідливим відчаєм. Підхопилася до дверей. Зупинилася. Обернулася до записника. Тихо пішла назад. Підняла з підлоги чужі записи Сашкові Макарову. Кіасіїд 17 900 доларів США. Одяг 5 324 долари США. Ну і далі за текстом. Малий записник упав підняв немислиму вселенську куряву. Світ задихнувся і помер. Нані закрила долонями вуха, ніби останній жалібний стогін вчорашнього щастя рвав перетинки. Притулилася до стіни і закричала так відчайдушно і голосно, що двірник під під'їздом з пересердя плюнув, осудливо захитав головою. «А вам, багатим, чого ридати?» О 9 ранку Новаковському зателефонував переляканий Боря Рудь. Ярослави Михайловичу белькотів. «Нані, Кричить у трубку! Забери! Я вже їду, я біля Лаври!» Автівка Новаковського саме скніла в заторі біля Південного мосту. Та коли Боря Рудь домчав до апартаментів біля цирку, розхристана, ніби з пожежі, Нані уже сиділа у батьківському кубику. Новаковський мовчав, дихати забув, дивився небезцінну на дитину насторожено, серце ридма від розпачу. Здавалося, Скажи він першим хоч слово, нані вибухне, заляце сльозами, а далі не дай боже, аби повторилося те, що сталося з донькою після смерті Ануки. Нані раптом здригнулася, торкнулася тремтячою долонею щуки. "Убий його, тату", прошепотіла ледь чутно. Новаковський «Заумер. Думки в кубло. Так, він не святий, і не лишилося для нього на цьому світі аж нічого святого, тільки нані. Заради неї усіх знищить, та тільки так, щоби й тінь підозр на нього не впала. Не можна інакше». Для нані святим має бути Не покитьком, не сволотою, Не вправним ділком, татом, Правильним, міцним, сильним, опора. Він точно знає, смуток минає, А муки совісті, їх ніхто не відміняв. Роками кров п'ють, Мордують. І отоді доня згадає, як у відчаї забажала чиєїсь смерті, а її тато, ніколи людей не вбивав, збрехав щиросердно. Кажуть, це не допомагає, видихнув, обережно обійняв єдину дитину. «Їдьмо додому». «За кермо я», – раптом сказала Нані. Частина друга. Хто? У понеділок, 30 листопада 2009 року, коли формальне сонце останнього осіннього дня долало лише перші сходинки на шляху до неба, брудна як зараза Кіа в'їжджала до столиці. Двигун роздратовано бурчав, тяжко. Задні сидіння завалені тюками зі зразками нових тканин, каталогами, на них пакунок із невагомим білим шовком. Розкішна мрія вартістю понад 300 баксів за метр. Механік купив його для нані. Без натяків на весілля. Білий крокус. Вона зрозуміє. Порожні вулиці просиналися від руху перших поодиноких авто. Густий туман розгойдував меч у руці батьківщини матері. Бродячі пси Кволо перетинали проїжджу частину з упевненістю пішоходів на смузі, і тільки повсюдні горобці свірінчали на тій же істеричній ноті, що й завжди. Механік не відчував утоми. Усміхався розслаблено. Усе клас. Пішольський отримав свій кеш, на радощах показав нові зразки. Макар затарився. Згодиться? Тканини почали відвантажувати. Він усю ніч гнав автівку до Києва і думав тільки про те, як огорне Нані неваговим білим шовком. Але тепер раптом вирішив спочатку заїхати на фабрику, залишити зразки. Однакова до апартаментів проїжджати повз рідну Есфір.